قرآن محترم وردن کو مولانا مبتی سراجدین سے دا دور اے تفسیر قرآن چھ پچار بارہ آتانویں باندے شروع شئید آر او پر ستر ایک نان میں باندے سال ترسیدلی دا دید ملائدو پا تیر ساتی اشاری تو سنت کے سات این ای ای ای ای سیدیز دکان نمبر تئیس عبدالرحمت تو از دی مینچوک جنگیر اور صوابی پر اپرائی تو انور شیب تو موبائل نمبر 031-1510-124 دا هر شرک اقسام طول آخری عورت کئی مشرکین بالعباد السالحین عورت کئی اویایم آیاتر آوی آوی آوی و ایز قال ابراہیم علیابی آذر اتتخذو از نامنالحا قال جوی ابراہیم علیہ السلام خپلフラー حضرت ات اتخذوه ازنامنالها اتو جوړید دنیکا یوسا دنیکانو بندگانو نه مددگار رد مشرکین بل عباد الصالحین دارنګی په دې کې رد کړي د مشرکین بل بالقواقب چاستون پراستا شکړه عبادت اکڑے فَلَمَّا جَنَّا لَهِ اللَّهِ لُوْرَا كَوْقَبَا فَلَمَّا رَى الْقَمَرَ بَازِغَنْ قَالَا ذَا رَبِّي فَلَمَّا رَى شَمْسَ بَازِغَتَنَا نَرُولِدَا سْبَقْمَئِ اُولِدَا عَسْتُورِ اُولِدَا نارچا بل فنون رازی غروب رازی ابراہیم علیہ السلام فرمائے لا احب العافلين زمنا نقوم تو بيدونکو سارا اندري وادي مروتوب بيدليل پدې کندګه بيدليل اصل رواني لا احب العافلي بو جو خليل خليل الرحمن ويلو علي سلام و سلام دوبې جون کو سره جمال خدای مې لنيشته اندري وادي مروتوب بيدليل لا احب العافلي جو خلیلا خلیل الرحمن پشان وایا داغه په دې صورت کې مشرکین او بل, بل ملائکه داغه رات کئ سلم ایت وجالو ل لله شرکا دیو بوزو الله لرا پیر حصداران د پیر پیریان دا اللہ ایسا دار کرا حال دادے چې پیدا کرے دلر اللہ و خراقو لہو بنین و بناتن بے غیر علمین دی الله کرو اللہ لرعظامن اولونا بے دلیلا خراقو لہو بنین و بناتن بے خروش بگی ملائک دا یعنی ملائکونا الله مجبورے کی وخرق له بنينا وبناتا بغير علم سبحانه وتعالى ما يظنون پاک دي الله لربلن بالا دے دا شناج دي بیان ني الله ذین ربلن بالا دے پاک دے دانی په صورت کې رب نے ذت د شرک پھیلی رات کړي شرک پھیلی هغه الله نه دې بند کړي مانه څوک په نوم د الله په مانه څموکو په نوم غیر الله یو سلام تر سمات غري که ته ولي باندې چې دوه افتاره کې وادنه کوم او سره لیمو کې نو کوم یارو مو کو یارو باشي فلانه مخ لگا شنو کار نکیږي جنازېم اودارینګي ګاډي راوسی مړی په ګراولې و شابه چې چر غلال کوي شاہ بے مخلی شرک کوي کئی فا قلوم ممازو کی رسم اللہ علیه نو یاد کئی فا قلوم ممازو کی رسم اللہ علیه نو خورای داشی ناچی یاد کرشنن در اللہ پاگا پویشی بانی در نو مغستشن و لی پزان بانی بانده و ما لکم اللہ تا قلوم ممازو کی رسم اللہ علیه او سری تا سلالا جنو خورای دا شناچیات کرو شنونگا اللہ پاغا پیوشی بانید اللہ نم اغز سیشوه نوولی داغنی یه رکی بدبختا خورا یه رمو کو ها کن سو زنچا اللہ حرام کری دی خورا لگا یو سل پیزه سلیفتا دا اس الله اللہ ما بن کری ولا اجد في ما اوحي الي محرما على تعميه عموه الا ان يكن ميتا او دم مسفوها او لحم خنزير مردار الله حرام كده नमस्कार دركنا الله حرام كده नमस्कार او لحم خنزير وصاڈوکی ویختو دخنزی را اللہ حرام حر... کری دی فا انہو ریجزن اوفستن احلالی او غیر اللہ بیہی بید اللہ تا بلتا چغا اللہ حرام کری دا دا چغا موحا اچھکا دا چغا پا بل اوالشی نبی آغا شے اللہ حرام کری دا نش خبردارو نخوری یو سنی وشتم وَلا ت كل مما لم يزكسمله ل مخري دا شنا چې نڪشون دلا پاغ يتي دا دله حڪما تولدي او يتين شطانان وسوس چې دوستستان چې جګ کې ت سررا قومان داغ خوړ ان یقیناً تاثبای مشرکان دا رد شرک فیلی دا این پدیس طورت کی رب العزت مثالو ذکر کئی امصال خستا خستا مثالو نو دید پوید یو مثالو یو مثالو لقدی یو دو اشتماعیت که اوامن کانا میتن فعینا ہو وجعلنا له نورا یمشی بی فی الناس کمم اصالهو فی الظلماتی لیسا بی من ها یو قصد دے چه مرون ما جنده اکڑ ایمان ولا نصف کرا لاسکی من قرآن ولا ورکڑا او باتی راغستی را او پلار روان دے یو دائر سڑے رے او کې پتیارو کے دے او پتیارو کے رے ما صالحو فی الظلماتی لیسا بی خارج من ہا پروت دے دن کے داوے برابر دی دو آرہ چرینی برابر چرینی دی برابر وے دائنگی پنزو سم آیت کے یو بلمثال اللہ ذکر گئی پنزو سمع آلتا اللہ یو مثال بیان کرو پنزو سمع کی بلمثال وانزر بیل قل حالی استاوی اللہ ول حالی است وی الاما والبصير وا يا برابر ده ونوجه دونکو ماغور باطل ده ونو ماغور ده حاز ده بصيرا موحد ده بصيرا مشرک ده اما ونوجه دونکو برابر کې ديشي ونوجه دونکو کله برابر شي يو ون دي او بل ديونکو ده رونه دې دن کې برابر شوې ده ابل مثال یو او یاین کې کل عزیز تاوات والشیاطینو فل ارض حیران فشان تداکسوجی پیران تی نازدی دبو اچلی وایلې ده و مو شری کلی وایلې دی وایلې استاوات والشیاطینو فل حیران نو دې دې مزترب او پریشان دې هارو پریشاني نو دې دې مزترب او پریشان او واحد دې پریشان او الله تکلیف تار اوس دې ته بران لې او مشرک پریشان رہے يره عثمان کي تزم کې ديشي چې جوړ شم نو چل دې ني شي بیا تا کا لزم هله جوړ التهدا دات لازم التے جوړ شم هر وخت د رجاله مسترب دي ام واحد خیر ده قسم اجدار دي الله دا تکلیف تاره اوسه هیڅ وګنيشته چلیږي به غهر ده تاره سوال کوي جڑا کوي اگر ته یو زای معلوم ده او شریف بار وخت پریشان دي پریان کنه دلوانه دي مستره بو دا یې په دې کې الله رد کوي ده شفاعت قهريه چې مشرکین وايي زمون خبر الله ورینا او دذوي خبره الله واپس کوي نه دو نه مخ شرميږي او یاه ما تا لایزال من دون الله ولي او لا شفيع نيستد نه بيد نه بید اللہ نا سوک معاوین و بید اللہ نا سوک سفارشی لائس اللہ من دون اللہ ولی و لا شفیع داریں گے پنسو سم آیت کے رت کے شفاعت قاری وبل شفیق کم صحیح کرے یو, یو پنسو سم لائس اللہ من دونی وليه ولا شفي لعلهم يتقون ليس لهم من دونه ولي ولا شفي لعلهم يتقون ذري په دې سورث کې الله ذکر کوي نعمت او نقم ذکر کوي د اختله د عذابونو انعام او نقم په الله نعمتو زوکم مخ ته تنسیار اورم چې دې ما تعزيږي کوي کدي بلته کوي نو کپري عايزي کسم نشي بیا فتحنا عليهم ابواب كل شيء نمون بير تو کو پدوي باندې دروازه درو تسونو از ګډرډه راشي فَتَهْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ پښیماندارې څومره شو حَتَّى إِذَا فَرِيَهُ بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً ترغه جدي مشي پېږې دې لوار کړې شهو نَلَّاوَ إِذْ بُنِيَ صَمَّاءَ فَإِذَاهُ مُبْلِسُونَ نډينو مې دې كون کې دار چانا فقط عذابر القوم الذين ظلموا ظالمان جړې پریښوي الحمدلله رب العالمين شکر الله جد ظالمان جړې پریکړې الحمدلله رب العالمين فقط عذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين داغه پولیس ورتګي دا کل کالو ڈیر بھی کل وی او وی اگی داوی او دیش پیتر دای کل کل بھی کل کل دا کالو سارا داگی سوال بکر دائی دیر سوالات دی که سورت کی دیوجنا یو سرے که داگواری چه کامل د منازره چل زکم مشرکینو سره اغل پکا ده چه صورت نعام دیزده کی خواه زکر قالو سره سوال ده قول سره جواب ده زن لجواب نمکو یو سره داغواری چه محاجع زکم مشرکینو سارا عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنو قول ده ناغل نا پکا ده چه اغل سورت قالو سر سوال دے و قل سر جواب دے اتم آیتو گو رئی اتم آیتو وقالو لولا انزل آلہ ملک واجو ولی راؤن لگلشو پدبان فرختا ملک ولی را لگل جواب وقف فرختا راؤن لگو بیاب ور مرکن نبی دیسی ازغه بیا مولد نه کنه وه چې فریا تراشی خپل شکل کې راشي نو ویني نه او دې سری په شکل کې راشي بیا بو یې سره یې نو بیا خو بو یې سره یې نو ولو جعلنا و ملکل لجنا و رجلا ولا لبسنا عليه ما يلبسون پدې قالو سره سوال نقل کئي او سره جوابو اور قُل قُل صورت کې دریش په دې مطلب دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول ژوند وی او وی وی او وی چیرې غلی شي نو ته ستریږي نړی اسلام که چیرې غلی شي نو قُل قُل لګوري قُل سيرو غلرزا وا او ګرځي کې او ګرې د ظالمانو قولو لمن ما في السماوات والأرض دار صدقا دي قل لله ويا دار صدى الله دي قل غير الله اتخذ وليا وابيد اللانا بلزم وارزون سما قل اني اخاف وانا سايت ربي واكنا فرماني ميوكرا ودا الله قل ايو شاينګ برو سالا واه کوم يو شي دي لو پښادا قل الله قل لا شا کاږي غلط بيان کینو بيان مکو کول کول په صورت کې ډزیا وایا وایا وایا وایا دیش به زایا لفظ وکولو دا رنګې صورت کې تخفيفات دي ذلغلغ نشام ده يد پروام تفیفاتہ لا قال تخریفہ اشتقمت کے alam yarau kama نپوری دوی نپوی گی دوی سونرہ منگلا کرو پخازو دوی دڑھلونا مکننا ہم فی الارز ما لم نمکن لکم منگا غیلہ طاقت ور کرو پوزمک اکی چاہت سی طاقتونا تاو سخنشتے تاظ خود آغیر لحسے میں تم رسے دیلی نہیں ہے تاظ خود لیکن اغیی چکل نارواہ کولا فا احلقناہم بی ظلوبیم نمونگا علاک کراوی لراب سببتو کنعونو دو دو دی نارواہ کڑو اللہ و ایمان اونی سے تباو برباد مکڑو دیر مستی مکو اللہ بجی اونی او زلیل و رسوہ بجی کی فا احلقناہم بی من بعد ام قرنن منګا پیداکړو پس دوینا ډلونورولارا تخریب دغه یې په دې صورت کې زواجر دي رټنه الله ورته اي ازجر من الغضب زجر دغوسي نهي خلقتمایا ته وقالو لولا انزل عليه ملک واجي ولرا ذلکل شوبه دبانې فرښتہ او ګوره بادبا سا د دې سوال ولقد استو زیاد رسول من قبلک یقینا تو کې شوي پیغمبران سره تا نمشکي انبیاء سره تو کې کړي ویو پیغمبر سره کوي انبیاء سره او تحریف زویر او تغویب او په دې ضرورت کې چې ماصلو نو بشارت لید او څلسته معتی ګره اتارې څو چا چې دغه ماصلو معنا نو بشارت الله ور کوي خوشخبری ور فمن امن و فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون بچا جی من راڑا را او درس کول عمل نن بېرا په دې باندې او نن بې دې ګمچالا فمن امن و اصلح دغه دوا ټایم اتم الله بشارت ذکر کړي وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أَخَلَّقُوا شِركًا يُزَاغْنَ قُلُوبَهُمْ عَنِ الشِّرْكِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْأَمِنُونَ ﴿30﴾ دغه کسان د دلر ده امنه الله دې امن ورکي ولائک اللهم الأمنون دغه کسان د دې په اړه اځه چا سره مل ملګرتیا وایي رفقاء تو نوح عليه السلام ايسع عليه السلام يا اكبر عليه السلام داوود او سليمان ايوب او يوسف موسا او هارون زكريا يحيى عيسى يا اسماعيل او يسا يونس او لوط او وكلن فضلنا على العالمين هدى <متحدث> به تر موقدي فاديناهم الى صراط مستقيم مل غير كياء به سروي انبياء و صالح صدقي و صالح شؤدا و فمن يريد الله ان ياديه يشر صدراه للاسلام بچا لاله چرادو کلا چداد ور کی اغلرا کولا ویسی اسلام اسلام طرف د وستاس جنو کولاویږي یا شراح صدره ول اسلام کولوب کی الله اسلام طرف تا جن داغا الله وای ان شراح اسلام طرف <coughs> دارنگی یوصل وشتم کی یشرا صدر اولیل اسلام یوصل وشتم لهم دار السلام عند ربهم وہوا ولیوهم بما کانو یاملون لهم دار السلام جویل پار بای دار السلام دار السلام جنت دوئے لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ اسلام باد نے بس تقواری لَهُمْ دَارُ السَّلَامَ اِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيْهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ دائیں گے ختم اینو آخری بشارت دے وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ یقیناً اللہ دے بخون کے محربان تول گناونا بے ماف کی اللہ دے رحیما رحمنا بے دربانیو کی وَإِنَّهُ لَغَفُهُ رَحِيمًا سورت کی بشارت تخویف و بشارت داری گئی پلی سورت کی دلائل دی عقلی نقلی وحی عقلی نقلی وحی شلم ایت غورا یو دلیل نه تللی شلوم ایت الزی نا تینا اومل کما یعرفون بلاهم نمن تنادنی دریم خان مستم یوازینم ګورل الزی نا تینا کتاب اللَّذِينَ آتَيْنَا اُمُ الْكِتَابِ یوازِ ذِلُو آمَا سَلُو رَوْا يَعَمْ كِ وَإِبْرَاهِمَ الْعَلَيْسَلَامُ اُمْدِدِ بَيَانِ كَرَيُو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْيَابِيَ آزَرُ اَتَتَخُزُوا اَسْنَا مَنَالِحَا اِنِّي عَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ظَلَالِ مُبِين یوازِ ذِلِ ابراہیم علیہ السلام ہم تدھے بیان کرو دلیل نقلی دارنگی پسورت کے دلائل وحی دی وپری خودی نشم وحی را تشوی را سوال سمعیتو کوری دلیل وحی قل انی امیرتو من اسلم و ما تمرشے چ زغاڑ کی غذن کی اللہ تا قل انی امرت ان اكون اول من اسلم و ما تمرشے چ زغاڑ کی دم اللہ تا بلی وہہی دارنگین بولسن کہ و اوحی ا الی ھذا القران <coughs> وحی شوئی دا ما تدهی قرآن نوچه وحی نو وحی خوب پر خود این شما ما تا وحی کری دا اللہ دارگی پده سورت کی دلائل عقلی دی پنزیش دلائل عقلی دی سورت کی و اقبالا قتل گورا زان اول آیتا اللذي خلق السماوات والعرض اغزا توجه پیدا کرده اسمان و نزمکا وبرو گره ده اسمان شن اسمان چابه سنو دولا وو گره ده چاب وزمکا بانی روانا <تصفح> وجه الى الظلمات ونور او گرزول ده تیاری ورانا ده ده چا کرده الله دلائل عقلية دلائل عقلية زان تغفر الله فالق الحب والنواء شبك نبي إن الله فالق الحب والنواء يقيناً الله شلوون كذي دانيو داردو كذي دانيو شلو داني داني اتغراو شدكي ارد گیر او شلنه تیږه راو چتکی فالق الحب والنوى ذا ذا لا چا کړی در یو کمصلم کې وهو الذی انزل من السماء ما فاخرجنا به نبات كل شین فاخرجنا منه قذرن نخرج منه حب متراکیبا دیدانو تو گورا دجوارو چلی تو گورا سنگا چک دانی پیو درولی دی ومنن نخلی من تلی آقن وانن دانی کجورو تو گورا گنچو تو گورا زنر پستا اللہ پیدا کری را بڑا سرے پڑی شی انگورو تو گورا خونو تو گورا انارو تو گورا برابر پران کې نابرابر په هون کې ددل چا کړی الله دا چاو کړ الله او یورو الزمری اجازه ازمرا ونه یې دار څه په یاد سری روانته می وې ددل چا رواني کړی دي الله دا دل دا خاسته پاستور مزیدار خوش ذائقه دا مختلف رنگونه مختلف قندونه یو خاورا ده یو بو دیو زگی گنی خوا ابل زگی مرچکی طرح خو دا ذائقه چا بدلی کړي دي بادام تو ګور سونو کوله صندوق جوړ کړي غل غلات نشو کولې څوک په چټول کو نهې مات دا دلچاو کرو امگورت اوگره سون اخوله گوڑه جو کرو امیز که خوگی اوگوی ساری کری اللہ دا دلچاو کرو پالتا ہے بیج کو مٹی که تاری کی کون اگا تا تو خمی اوگر زولا اگا تیارت ازمکی که دا دانی پرورش چا کرو پرسوپ کی پیدای کی تیغراوچت کی او موزمن کې را تبلي چار اوسه کله چې میں کله او کله بهار کې کله خزانه داسې کې الله دا الله کوي دلاله عقلیه سرت کې پرزي شو دلاله عقلیه دا لري په دې سرت ذکر کړیو چه هر موحید فاغ عقباتو بانی تیری. هر موحید فاغ عقباتو بانی تیریگی یو تو گونده دی چه تبا فاغ بانی تیریگی نو زانت لیکو گورا چه داکار کولیشی کنا دریپانسو سم کیو گوری یو عقباتا یوه قوندائی ده خدا هر دویم داول نسخ ده ده بگور دغت زکی گی در هر دویم داول نسخی زکر دویم امتحان گرانی داولی نه در درم لا سخوی لسم لا سخوی کل چطو مصلا بیان که اول سوال اول اعتراض پتابنی بدا کی گی خوزان نا کوئی جواب نوار کری جواب چل دو قرآن نزدکا دو قرآن نا کوئی جواب کچھ بلکل غلی تی دری پنزو سم وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَا بِبَعْضٍ دارنگِ مُنگا از مَعِلُوا بَعْضُوا بَعْضُوا سَرَا لِيَقُولُوا اَحَا اُلَائِ مَنَّ اللَّهُ چواز دی آیا دا کسان احسان کرده اللہ پدریبانی زمونگ تر منزا کل جتا مسئلہ بین کی اللہ کا تڑیر پوار آگلی در نور حصو بھی نپوئی گی تڑیر قرآن پوئی گی سڑیا بسکا زندی چالاک چالاک کرده اگر دی استازارو تا سور امر زڑی سڑی ٹکریو خودلی دی زڑی جامی در پا در گرز اگر چه دې دې خبرونه ته ډېر کول کولا هغه دې ډېر پور هغه لري دا مطلب ته کاچایو رشتیا ير ماڅ کار د ضرر نه وني زما کار دی یو لسمه نشته او 플ان نشته تب زوای ته جو قران جواب زکا الیس الله بعلم بالشاکرین عین دې الله ډېر پور پښوګر گزار باندې تو ور سیبا الله ته پتنوا چې زما شکر گزار بنده کوم یوره نو زه الله ته شکر گزار اخكاریدم نو توفیق اله را کړو بو ته کتاب ته کې نورم اره عزت خپل کتاب زما په مزغو کرا کوځ کړو اربیا طاقت را کړو دوه وي زه به شکر گزار اخكاریدم کنه سړیا بس کا تری نہ یوغ اللہ نہ راہ ولی جماعتہ ہر یو غنہ کیڑے قران تا کو آرزو کہ کہینے راہ ولی چ توفیق ور ور کی کہنا دا, دا بغیر دا اللہ توفیق نہ غنہ کیگی علیس اللہ ب بشاکرین اے نے پو اللہ پو شکر گزار و بان سوال کرے جان معنی کی حلقہ تویر پور आले اوری دیم دیم لگا ثابت ده بنځه پندوسه ما وا کذالک نفصل الایات کله چې ته مسله بیان کی والا کا دارنګې موږ واځې کوه اتون درباره چې سرګنشیل د مجرمانو کله چې ته مسله ولکا بل سمسل دل در زی با بس دغا باباو شرکاو بیداتو شرکاو بیداتو بل سمسل در زی جمی که سنجا سنگه کیگی اپو اوڑی که سمکولی چیگی در سنجا دی معلوم کرده سنتون سمره دی اولی پموز که سمره سنتون دی پاودس که سمره سنتون دی روژه که سنجا سنگه کئی در مسل دی ذکره دسرخان خور کې ناول څنګه ویلی شي او لري نړۍ څنګه واستي شي ولډي کا وڑی خپل مخینه کد بل د مخینه دا مساله ته معلوم دی چې آتش دغیری زکړی چې بس بابا سره شو کولاو شرک دی او بدات دیو بس دغیری زکړی کچا وی کی نو تب زوای جواب درځي توه نا وکری وکذالک نفصل الاات ولیتستبینا سبيل المجرمين دا یو مسله بیا به مکوله بیا و کولا دې لپاره چې ما سرګان کوله د مجرمانو ما وی چې دا مسله په چا بدلږي خا خا پتا بدلږي دلېرا پوجم کنه پتا یې جود بدلږي نه نه نه زه خو وره پټیږي خپل ګړی او رما اړې دړې می لګول ډېر خونداګی قاسم کو خدایک کو ما بدا لگی دلی لار زن نصمو دا اشتا عقبالا سوال در بانی پا جواب چلی لکا زن لجواب رضو کو ولیتا سبینا فارغ شوئی اس دنیم عقبالا اگر دین اصافتا دا اگر روز ترازی یوسل تنزم کې وا کذالک انصرف الایات وليقول درستا دارنګه مونږه اوه سنا د دې بارا چدي درستا مممن تعلمتا چانه دې ودا مسالا درستا بلقرات گرازی دارستا و اسی جگری دی جوری کری ممن تا علمتا چاندی ذکری و دا مسئلہ کلی چی تو مسئلہ بران کی پا تاولا گیت کنا دی چاشا گردی آری پا تاولا گیتو پوخ پنج بیره کنا پا تاولا گیت ماتا ممن درستا تو کم زین فارغی ځان دې صاحب کوئلې دا خبره شي ورو کړي تا ته څه وایي جواب دې ایتابه ما اوحي الایک ربک او جان مې ځکه کړي پرې دا کوړ کړه قرانښت او شکر دې د خدای فضل دې نکته وخت قرانښت په ووک او ورو کې باندې کړي بیا مې کتلې نه لري وای ورشه هغه اگا اوکا زوڑو کی چیدی بند کرے صرف سوگند پارے در آغاستے دو اگا قرآن رہا وای دیو قرآن کی ستا پلیو قرآن کی سمسلہ دا لا الہ الا ہوا نشت لا زیب آدت مگر یو اللہ چانمیر ذکرے پریدہ استا فکور کی استاد فکور کې استاد د لیکو د اورني کې د ټرني کې د دوا په قران کې مقدار ته خود علا اتبع ما اوحي من ربک لا اله الا هو لیکن دا خبر چې کله کې نور کړه بدر ته وځي کې چې بدر ريبه کوي نو ګوره بدر ته بنکای ورپسې آیت الله ذکر کړي وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِن كَنْزَل بذر تا كي نحن كنزلو كنن توقع كنزلو نا كي كنزلو لورد واضح بيا مسلح نشو كولي پوشوی دا غنم مبددی تا پو تلیک زر ونه دا سنیکی گی بيا اگه کنزلو کرو تا را بانجی کرو بیا خو مسئله خراب کرو نه نه اگه با در کنزل که نه تا ور تا ور دی سپین گیر بانی چی دا پا دی پتکه او گیر دوم سپینه دا او چه کنزل که را بودع سره چه کنزل که مال خو دیر خونده که یو کنزل بیاو که اوری یو کنزل بیاو که نه ما خو کنزل نه نه کن یو کنزلو که ز وَا سَلَكُ قُمْ دَلَ دَ تَکَنزَل کړي دی وې اری وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَصُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِنَا وَتَجْهَرُ كَنْزَل اونکي لَوْ وَانغني چې دې نفرې لږې بیا بلغه بل ډېر رسخته یو وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ذِغْرَفَ الْقَوْلِ قُرُورًا دارنګه مونږا ګرځولې دي پیغمبرلاره دشمنانه شیاطین الجن انس والجن شیطانان انسانانو پیریانو نا وسوسه کوي زخرف قال قولی غرورا ملما خبر د دوکه زخرف چلانګلې په اپازو سرو رنگ ور کړی ملما خبره ملما خبر د دوکه مناظر به جوړا شي پهل مجه مشوي اده زخرف من القول بوي یو به پاسي یی بالکل و استاد نشته وګوراته او تبا یک یوازی در طول بستا مخالفی بل براپازی جی ما پخبل او ردنه دی او دیوی چی بلکل دعای نیشتی او بلکل وی شفاعت نیشتی زمان مخت وی لی او بل براپازی گو رکن کتاب کی نیو لکنه اولیاء راست قدرت از الہ پوشوی دا اولیاء لو خدا تیدوی طاقت ور کرده دی غشه چه دلین دینه اوه تیلو دلاری نراغا پس کئی او دیگوره نمانی کتاب کی نکلی او بل برا پاسی کتاب کی نکلی توفت نسائی کئی چه مرغی دونی دی پاس کینی نموی تا پتا لگی چه دا نرد کماده لی او گوره دی نمانی دا چون کتابانی که راغلی دی نمانی دا زخوره فلقال بوایی وتب الله یا ذی قوت کې بکې دي ذکر اذکار بکې الله ويا مختلف الزامات د رحمت نه مانی اولیاء نه مانی عذاب تو متونو د در باندې لګي بابا جی اله رحمت مولا محمد امیرو رحم الله کتاب لیکلی شو عاقاد المسلمین <تصفيق> دو مولا مودمی رو الله او خبر بومتنی او خبر بومتنی دستی الزامات بتابنی لگی صابر ویلی اومنی او خبر بومنی مولا مودمی رو الله دو کساندرالو شهدتی او کرو و بعد انساید دامت اسماعیل الوحابی واخذ آزل اعتقاد من اما ساکین اکوٹا لما کمولا فی کفری کفر کے کامل شو او زندقت کے کامل شو نو دود و قسان بے پاسی او شادت بے کو چی زمنگ مخ چی وجاء من مريده امام صادق الفاضل الساكنه وجمدار ساكنه كوبي وشهد على ان ضمير المذكور قال ما في ابط جبريل الاسلام في هذه الايام فاجاب بيان القصور فيكم والا فالجبريل يمشي في سكنه وی جبرائیل علیہ السلام نرازی داست چل دے وی تاز نقصان دے کنن وانا جبرائیل چدے جبرائیل چدے آغا زمون پا قطول کی گردی مخ کے وینے دے دو کسان پاس دے و جا من مریدی فازل احمد ساکین دغ کلے دا چکم کلی کیوں ساکین مرغوز و عبدالبصیر و ساكينة باخيلة وشاهداء على أن سيد أمير قال كل عالم حسن الخلق خلق فهو لا يقول للنبو وزمامك كيف يليدي رحم الله زمامك كيف يليدي كم يو عالم كيف يخسته ناغت بغمبر كيديشي أستاذ الله زمامك كيف زغرف القوله دا تول کتاب دکڑے او پدی باندی مورون ہے دا مورون ہے کتابی شای کرے دو غفران آخون خیش محمد سعید آخون زادا ساکین ڈاگئی فقرشاہ آخون ساکین مہیار فلانے آخون ساکین تورو فلانے اخم ساکن نوخار آری فلانے اخم قاضی ساکن جانگرے دا قاضی عبداللہ ساکن کالوخان آقبل ساکن پرسپاک فلانے اخم کاندا ساکن تورو ساکن تورو دا مختلف مختلف مورن اله ګولینی شاه اسماعیل شهید باندې اذرنګ مولا محمد امیر بانی رحم الله مختلف کتابونه لیکلی شو د زخر فول قال خبر نه چې ما کړو دې عجیب راپازي دایلی دې دا دایلی دې دا دایلی دې دا دای دا زما ته لګي الله به یاده او غلی بناسي چکهله خبر نه کې کمی شور لبیرجنی یو لرا فازی خاموش یو خبر کرو کدا سہرہ پاسی توبو باسی نو توبیو ور خوب نہ رے گنا یو بیاو ک تووبو باسی توبیو ور نہ رے بانو توبو خوال بنتی گی چه زن کدن حالت یا نہ را د مغریب نہ را وچت چھئی نو بیا د توبیو ور بندی گی اتا توی را پاسہ ک توبو باسی نوور پښې آی کستا جواب دی او غیر الله ابتغي حکما وبدل لنا بلونه سم فیصله کوم کې او هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا الله زاد دې کتاب مفصل راشي دل په کتاب سره فیصله کو راشد الله پہ کتاب فسرکو او تا دا, دا آیتون یادی نفذ شرک فی الیلم فی التصروف فی العبادة فی الدعا آیتون وایا مستا اگر جلسا که پا رضای که نوجوانان بستا ملگی دی برا پاسی او غیبو وی سریاد دا اللہ کتاب او اوتاس کافر کرے بدبختو حضر الشیخ رحم اللہ بانی دا تول آخبی پی تیر شویوی فنسپیر تیو او هاریو خپل دواس مطابق جوړه پکړې و نن مليان راغلی او نن به منازره کیږي وی منازره شروع شوه وی د سخت ماتره ټول نواغستې هی ماتې مینا ټوکرو وی چې اعلان باندې قید شاکستو چې موږ زونه بیا پکې نو مینه دا کارونه کیږي دلته به کوم هیلان به کوم چې تاسو ما غټلې ده او خلکو ډیر خوشالي کړي وا ډوړې پکړې وا مليان له ډوړې ورکو ځن غړا وې داسخه دی وشوي بیر ما ته مننه کوو وی واي بنا ما جوړه گزاره کوم چې دی بدرې تورې سی نور نه چې بدرې تورې سی مالو دونه سیماندارو مليانو ټول شاکې ستخړو او ردی مخ چروان وخت 400 پیا کرا وا چې 400 ډې را شروع شو چان پټي پادې شو او چانه زبرې په دا بدر ټول د پړکونه ډک و الله بیا افا غیر الله حکما و ولزي انزل الایکم مفصلا او که پڑھیول شو نده نه پس بیا بل اکبر اگړی دا یوسلو درويشته وکذالک جعلنا فی کل قرية اکابر مجرميها لیمکروا فیها دا رنگې موږ ورځولې پاره کېږي چې مشرانو یعنې مُجْرِمَانُ د مجرمانو نه چې تدبیر کوي دا لا قدم مؤمنانو نډیا بل اړشی حکومت یې صاحب باه نرغلې یو باه نرغلې هم لري کې کول شر پیدا کړي او بغاوت کوي ګره استا حکومت لپاره خطر دی نو بیا حکومت او پولیس در درپشي کیږي شېو قران الحمدلله دایو په وخت کې ايو د ماش الله واکو وې ژب سره درانه زمون کې لیدا ویچې سو کو د چا سو مشکلات وی نو وای دي وی ټول خلک لاره او ایزو لاره ما یو درخواست لې چپې دې ملکه د کول نو سره دا زیاتې کې یعتی مان سره دا زیاتې کې نو پکار دی چې دا غلط طریقې سره مشي او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې عمل شي ویلان دې ما خپل نوم لیکلو نو هغه افسر ماته وي هی ویژه جدا کړم د فلانه ټېมายو وی ته دې کې لته کال راغري ماځمه سلويخ کالو شو تقریبا چر راغلم وی دینه مخ ته چاته وي په نماځیشت لا پیدائش نه وینځرتاوی وی ښایستا مطلب دا چې ته استا عمر دومره د مایا او احمد خزما پلا دیکلو زو سیدون کې دیکلو بیا ما خپل تاریخ وی وې وې دې جدا کړم نو کومور څه کار نشته نو غو درخواست راغله دومره مليانو درخواست جا کړې دې ته کابل نه دا سره راغله د حکومت کې فساد جوړي په شې اوسې ستاسو خو غل دینو موږ سره ما جزما خبر منوی او یما پریده بی پریری او منګ یو بل سره پویو تاسو په مغازۍ وحکا وحکا ذالکا جانات کل قریاتی ناکا بیره مجرمي ها لیمکرو فیها دع عقبی بدر بدر راضی اری زانت پورا په شوې توه زمو وحدکی قما ګوردا ګونډی تیارې د مخ زان تا گورا ایسی دانت تا وای چه بس مواحد شما مو قرآن ازدکا ما شمیش پی پا بسن گئی نو بیاغ نو رسل رکر دا دل تا خدا گونده دی نو کدی تا غاره کی خودشی میره نو میدان تو دانگا اللہ و در نراجی کی اللہ و در توفیق در گئی او کدی وای چه سوا پا سخت که نیمه تیش پا حلوا نبیادی نور سره ګرځه او ری حجمی اسپی شمله وګدا کا او ری ستلللځه وګنند ور سره ګرځه ملاوی ګرځتا او ری ختم شریف شروع دی یو بوي الحمدلله رب العالمین نبل بالیف لامم ذالک الكتاب سیقول الزفاه تلك الرسل لن تنالوا والمحسنات لا بل الجار عم يتذالون ختم میکړه او ری خخ مټاین تیاری ني قرأ او کدی تر تر راضی نه دل ته ګوره دای شي نشته اری چې نور غټه دا وړه دا دل ته ودا دا تکلیفات دي الله دې موږ ته توفیق راکړي چې څو عقبات راځي نو الله دې موږ استقلال راکړي دا یې په دې صورت کې صداقت الکتاب رب عزت د خپل د کتاب دپا ترغیب ورکی یو سو الفاظ صداقت الكتاب ببارک وائی سلورم آیت کی بوری سلورم فقرق بالحق لما جاہم فقرق الزبو بالحق یقیناً دی تغذیب کرد حق القرآن حقون قرآن سے رشتنی کتاب دے القرآن حق ذا الفاظ يعدو سالفاظ الله كتابته وهي القرآن حق نلسم آياته ووحي إلي هذا القرآن وحي شئ لما تاتذي قرآن القرآن وحيون قرآن حق دي قرآن وحي شئ ل قرآن حق دي, القرآن حق, دي. القرآن حق القرآن وحيون قرآن حق کتاب ده قرآن وحی شیره قس دونه یو گره بانوی قرآن حق ده قرآن دون دون وحی شیره نو دونه یو گوائی وَحَازَ كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ دَغَ كِتَاب ده جِمُنْدِ غَالِقِرِ دِلَرَادِ حق ده قرآن وحی شیره قرآن ده مبارک قرآن حق ده قرآن قرآن وعشره قرآن دي مبارك او سيوصلت على سم أفغير الله ابتغي حكما وهو الذي أفغير الله ابتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصل قرآن دي مفصل قرآن حق دي قرآن, قرآن دي مبارك قران دے مفصل یوسل جو استماع او من کان مایتن فحییناه و جعلنا له نورا من گو کو زو اغه بارانا قران دے نورا قران حق دے قران واشیرے قران دے مبارک قران دے نورا قران دے مفصل کو یوسل دیس لري استماع درې پنځو زماں وأن هذا صراطي مستقيم فاتبئوه يقيناً قرآن دي لارزماني غا فاتبئوه دي قرآن فسيشي آيوصل في زبن غسم و هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبئوه قرآن حق دي قرآن وحش دي قرآن دي مبارك قرآن دي مفصل قران دے نور قران دے سرات المسطیم او قران دے مبارک فت دیو فت دیو کتاب ور پسیشی د دې کتاب قران حاضر وای شه ری مبارک دے نور دے مفصل دے او قران سرات مستقیم دے او قران مبارک دے اګه قران متعال ک الله فرمای فتبو فتبو ورپسې شي دې کتاب ورپسې شي کتاب خبر پسې شو و خبردار چې د کوې ما فتبو فتبو دا به تر کتاب لبید عامری مشهور شاعر تر شه د عربو آګه شاعر به رډی لاقدار شاعر به او <الدوخو> دو خونناک بو خلقو د دل عبید عامری اشعار کپوطور لیکلوی او پمارے لیکلوی نلیکل پکار دے ذکر مجدار اشعار بوی لیکن کل ایمان را را حضرت امر رضی اللہ و تلانو یو اپوز کو ویسا اشعار مشعار وائی کنا وینا چکرن قرآن میں ویلی دے ایمان میں راو دے اگا اشعار ویکی ختم شوئے تم زاو او تم خون الله پختل کتاب دیغه دی. او خون په اشعار کې چرته دی او خون په اشعار کې چرته دی حضرت عمر قران واورلو افورن ایمان راغلو فورن ایمان راغلو دا داس بهتر کتابو صحابي واورلو ان تنفل بالبر حتى تنفق مما تحبون نبی اسلام خبراره دا فلانه جیده جمع ډیر خوګه دره دې یا خپل می دغه چه دا ټول دا, دا الله کو نم باندې لاړ کوم څو څنګه اوریدو هغه چې ولا عمل الله ولا ورکړو کوون جوړ ور کړو هغه <تصفح> که زوی د دغه د قران اغلاندی جړی چړی یقینا دا کوبو باندې سیراب شو دي و ان الله لمسمر پازر میوچلا ډیر نمازدارا میو ډیر نمازدار دا وَإِنَّا وَا عَلَيْهِ لَا تَرَاوَتُن قَسَمْ پا خدایش پا دیگه سا عجبه تازه گیده عجبه خونده وَإِنَّا أَسْفَلَهُ لَمُوزْ دَخُن لندنی جر چیدی اغا دوبونه دکی آفاس میوه دیر تر و تازه ده دیر تر و در دل مزماره این کتابه نیست چیز دیگر است په واځه خبرو کوم دا کتاب نه دا بل څه دی چې بځای د رفت جا دیګر شوات جا چې دیګر شو دی جا دیګر شوات د چا ضرورت را کوښې نو زړګي انقلاب پیدا کړي ازه چا زړه بدل شي نو دنیا ټوله بدلل دا الله دې دا کتاب زم زم ضرورت را کوښي زړه ته چرا کوښ کې نو زړه بدل شي زړه د الله شي بس بیا دلکار ځان کینا او زړه کې جنګلاب راولي اغه الله کتاب راولي بلشي اشته نه د انقلاب بغیر د الله کتاب نه سورۃ په دو دوی ستو اصول باندې مشتمل و او یا زړه ملائکه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سعجب کی سورۃ الله راولي کو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې یو حرف نه پاتني شي او پدیلوی استقبال کے دنیا ملائک را گلی او صورت انام نزول و طول پیوزل الحمدللہ دویم احسا دو شروع شو اول احسا کے خالد دار سو یو اللہ الحمدللہ لاللہ پرموئی او سو پنزلسن سے پاری پر رب العالمین فالاوان كي دارسيو الله الحمد لله بهتر صفتنات پارد الله دي اغذاتا او جو پیدا کرده اسمان و نظمكا او گرزول تياري اورنا دا تياري جمع کرده ذكت جاننم تا تلوه لاره گنه النور مفرد راده جنت تلوه یو لارده جو قرآن بس بسه وجعل الظلمات و نور او دا ظلمات مخه ذکر کړ نور ور پسې مخه تیارای کنه تیار پسې رنا راځي تیار او په من باندې الله قران راولی و رناي دا وجعل الظلما نورو لکه مخه بجلی نه و تیار و اوس بجلی را رناو شو مخه تیار ویروس ترناي که مخه په نه وي په تیارو کې پروت اوس نور تلاس کنه او که زولې تیاري ورنا سمه استعاذ بیا لا وګړه کافروتا به رب یې میا دلیلونه خپل رب نه مخاله یې یې دلیلونه نو بیا رب یې مخلوق برابر رب سره مخلوق برابر یې الله ذات پیدا کرتا سولره خاورنه سما قضا اجل سما حكمه موتن بیا فیصله وکړ د مارګ واجل مسمن انده او جون دې نېټدار الله زغا سما بیا لا وګراج تاسو څوک یې څنګه له یا میران نه سمان تم تم درون بیا لا جګړ ولګې وو واللا فی السماوات و فی الارض الله معبود دې د اسما پسما رکه پسما ککه معبود الله وو واللا فی السماوات و الارض دا الله حکم چلیږي بر او کتا هر ځای کې حکم پویږي په پوره زاسو په کاراس تاسو او پویږي په شپانه تاسو کاوي انسان یا زړه کې خبره سايتي یا پوغله وینا وایي یا زکار کوي هر زباني په اړه الله هر زباني الله وایي کوم ناراضي دي تاسو نه ښادنه حضور عبد دوی نه مګر دي دي دا نه مخاله وونکي او بځکه نن دوی درو جنګ را حق لاره کله چرغه دوی ته خبر فزو غیا را بشي دوی ته دا چا جو به سره ټوکی کون کی تخریب دین په یزره مونږه لا کر پوخو دوی نه دټلونه مکه نن فل ارزه مونږه طاقت ور کولای لره پس مکه کی اغه چې مونږه غل نه او برا طاقت مونتا سننن ادر کڑی رو سرازی دوی خدا غید لسمیت هم بیوست دیلی لسمیت هم مال امن امک اللہ کوم آج مونتا قرنو در کڑیتا استار مونگا ورخو باران پا غیبانی پر لپسی آمونگا گرزولو نهرو ناروانی لاندی دون دا غی فا حلق ناهم بزنو پس مونگا آلاک کرا ایلا را سبب دو گناو لدو دو دو فاہ لگناو بیزنو بیم آلی نمانل اللہ و پیدا کرا پس دوینا اٹھلو نورو لارا کمونگا را لکر اپتا بانی کتاب پپانو کی فلا مستو بیائی دیم پس دوینا ٹولی ویابا پخفل کتو نویبا کافروں ایلا آزا اللہ سے رب مبین نویبا ن دې دا مگر جادو ځایرو وقالو لولا انزل علی ملک وای کی ونیراون له کلي شو په د باندې فرښتہ جواب کمنارې کلي فرښتہ کله کوزیل امر فیصله به شیود کار فرښتہ کو پرګازی تبا به کی بیا با دوی ته مولد نه کی دیم جواب کمغا غرزول فريښتہ نو سورت فرقان کرازيد بیا روی حجرا معجورا حجرا معجورا بندشي بندشي بندشي بندشي منبا غرزول واغله را دې سړي پښکل کې زګه فريښتہ شکل کې وې نه نا نو د فريښتہ سړي پښکل کې نو ولا لا من با گډو کړو په دې باندې آ جوړې بیا وی دا فريختر نه دا کو انسان دی لا خطر لذنا عليهم ما ما با خلکلو پاې بني آ جوړې خلک کوي یا لالبسنا عليهم ما اشتبا استباب راوستو په مون باندې هغه جوړې استباګي ولالبسنا عليهم ما من با اغسطلو پا ملائکو بانی کپره اغاچ اغن دی انسانانو للا بسن حالا ایمال بسن للا بسن حالا ایمال بسن من با اغسطلو پا ملائکو بانی دو کپرون اغاچ اغن دی بیا خوبی سره را دی دی فرخته جرده تسلی پیغمبر تا یقینا ټوکی کړی شوی پیغمبرانو سره ته نه مخی ناغي برداشت کړې ته برداشت کا فها کا بالذینا ساخرو منهما بسابد شو به خلقو چې ټوکی کړی د دوی نه آغه جوړوي په سره ټوکی کوي تخریف او هغه ځے پوجمو کوي بیا وګوره نسبت کوي رد شرکو فی تصاروفو اوائی چال علیس جی بردی اوقاتا که غلی شی اوائی دا پار دا اللہ کول دا محربانی جاو بگی تازل را پر رز قیامت کے نشت دے شک بایی کے اللہ زین آخا سی روح انفوسا اوم فهم لای نقصان کیوا چو اخبر نفسونه نا نو دو ایمان دا محصول صلاح مبتدار فهم لا امیلو الخبر ما سکنا فی اللہل و النهار خاص اللہ لارده سچه اسیگی پشباکی و النهار اپو روز کی نو روز کی غسیگی نا شپی حسیگی نو معنی دا ما سکنا فی اللہل و خاص اللہ لرحلی سچو سی کی پوشبہ کی وَنَّهَارَ وَنَاشَرَ فِي او گرزی پر روزی کے روزی گرزی یہاں مطلب ہے لا فرقان لیکو گو فرقان اترا سمسے پاہلا سورت فرقان اتو سلوی اتماعیتو سورت فرقان وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسَانَ وَالنَّوْمَ صُبَاتَانَ اللَّهَ أَعْزَتْ دِهِ جَعَرْزُ بجاما تَعْزُ لِلِشْبَجَامًا أَخُضُ بَدَرَامُ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا جَعَرْزَو لَدِهِ رَزْدَ فَالَدَهِ جَعَرْزِدُو نمانع هذا ماذا؟ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَنَشَرَ فِي النَّهَارَ اللَّهُ لَلَيْهِ سَجِوْسِهِ بَحِشْبَهِ او خواری کی پروزه یو فیل ذکر ابل ذکر نکڑ یا سرابا كار كي كي. فِي النَّهَارَ کار کئی پروزه وَلَهُو مَا سَقَنَ فِي اللَّهِلَ خاصا اللَّهُ لَلَيْهِ سَجِوْسِهِ بَحِشْبَهِ وَنَّهَارَ وَسَرَبَا فِي النَّهَارَ کار کئی پروجے کے سورة راد لکھو گوئے سورة راد جا لسم آل سے وَمَنْ جَهَرَبِهِ وَمَنْ هُوَا مُسْتَقْفٍ بِاللَّهِ وَسَارِبُمْ بِالنَّهَارِ کار کون کلے پر روجے کی روجے کار کئی اُس دل تمانا <النَّحَارَة> او کار کئی پر کې کی او داکی کی, کی افل ذکر کی بلحضر کی مِن قَبِيلِ عَلَّفْتُ, عَلَّفْتُ عَاتِبْنَنْ وَمَانْ بَارِدَارِ امی خرولا تو اوخ باندی علف تو آتیب نن امی خرولا تو اوخ باندی و بس و مان باردہ امی خرولا نبوخ خرالی کی گئی نا نا وشارب تو ذکر کر بلی قیاسا و هو السمیع العلم اللہ را عالم و یا بید اللہ نازو پایدا کون کې د اسمانو او زمکه وای وای دېمو ولا یو جام الله خراګ ورکه هر چاته الله الله خراګ نشور کولې یی دی الله ته محتاج الله نه دی محتاج یی چاته اوه ما تمړشه چشنبز اول د غاړه کې هوडून کو نه امه کې غات و زه ریکم کنا فرمانی می کړ دا خبره یا بو آزاد دروځي لوي هغه نه فرماني څو کبيان نيو نکړ ا م ايسر بالو يام ما زينو ا زو کو جوار له شيغانه پداو واږي فقد را مکل په بني او دا دا کاميابي لوي سرګنده ويم سزکل کورا سو تات اللہ سو تکلیف حال سنگچی بھی فلا کاشی فلا ہو اللہ ہو ننشت د بیرتکون کی دے تکلیف لڑا مگر یو اللہ کورا سو اللہ تات سخیر کڑا غینن سمالداری در در کڑا سخیر در تو فلا رات دل فضلی یونیس دې واپس کونکي دې مهربان دې الله لرزوق او هغه په زبان قدرت الله ورنکه وہو القایر فوق عباله الله زرول خپل بنيانو خپل بنيانو فوق زائد و هو القایر فوق عباله الله زرول خپل بنيانو زرور دې خپل عقل حکمت واره خبردار او وایکم یوشیل وی دپشارات اوای الله گواړې جمع اشتا اوستر منزا وای شیر متا دی قران چې روم تاسو لاره پلي سره و من بلغه ی روم تاسو لاره او مکیوالو او هغه زوګه چې ورسیدا د قران مکی واراو تا دا سياروم او او يروم چې ورسید ورته قران یا لونزراکم به ايها العرب يروم تاسو لپاره او عرب او ومن بلغه من العجامه او را جاتا چې ورسید قران عجمتا تاسو روم ایا تاسو بیان کوئ چې سره د الله مددګاران جنور وای زو دې بیان نکوم زه غواوم انما هو اله واحد یقینا الله له حاجت روايو زمبي زارتا شینش دا شر کوئ اګه سان چې موږ ورګر دوی د کتاب دوی پجن هغه له څنګه چې آخر فجنوسان کی واجو پر نفسونه دی منراری ومن ازلام زجر سو دړېلو زالم دا جهان اچ جوړ کړو په الله باندې دروګ یا تکذیب کړو د الله د آیاتو یقینا نکامی ابي ظالمان او روز چې څنګه وګموم دوی ټول راځ بیا موږ د بازار مشرکانو چرته دي مشرکان استاسو اګه سان جوې تاسو ګومان کول کی تاسو ګومان کول افلانې د باز او انجام د یا شمالم تا كون بیا بندوی گنده جواب دو دی مگر دا چو بواد دی والله ربنا ما کننا مشرکینو قسم دکو اللہ نوم مشرکان اگورا وقتا اگورا وقتا اگورا کائفا کذابو والان فوزیم سنگا دروغ وی پغفر نفسونو باندی وابت باقتا اروغ شودو دوی ناشیو دوی چوڑا تاچیو فلانے دا منتانی زموار دے رکشت انا ہے ومن امیستا او باز دن آسوب دیچ وکی دی تاتا منگا کر دولی دی زورن دی پڑ دی این یفقا ہو چودی پونشید اللہ پو کتاب اپو کونو تدی کے دولنواری قدیو اینی هاریو نخانو دی مان نراری پایی تراږي چې ډیر راځي د ازرا د ځګړ سره او بوای کافرو ان هازا الا ساتر الاولین نه ده مگر کڅېد په خوانو داوډ په خوانو کېږي یمن یو لکر ازیه او توای بوګر تاو آسیلا سر د دې کی وای دی وای کافرو نه ده مگر کڅېد په ذاول بوخانوں کیسے جی نہے ينعون له وينعون له ينعون متعدي ينعون لازمی معنی دا وہ ينعون له اور دی من کہی خلق محمد علیہ السلام وينعون له برتګي د پیغمبرنا خلق مې نه کوي د تابیدارې د پیغمبرنا او خپل برتګي د پیغمبرنا و هم ينه اوراله و او دې مې نه کوي خلاقا د تابیدارې د پیغمبرنا و ينه او برتګي خپل د تابداره ده پیغمبر نه یا وهم ینهاو نعانهو او دوی منی که خلق ده قرآن نه چه عملونه کهی خلق منی کهی ده قرآن نه مزره وینهاو نعانهو برتکی گی تخبله دوری دو ده قرآن نه وَهُمْ يَنْحَوْنَانُو او دوی منی کئی خلاق دو قرآن نا چسل عمل کوئی وَهُمْ يَنْحَوْنَانُو وَيَنْحَوْنَانُو او بیرتکی گی پخپل دوری دو دو قرآن نا پخپل عوری نا او بل منی کئی عمل نا سنا کار دیوئی بلا مانا وَهُمْ يَنْحَوْنَانُو او دې باندې کله خلق د پیغمبر د تکلیف نه چې څوک پیغمبر ته تکلیف و نه رسې زی ولارم خبردار چې څوک به غوږی پیغمبر علی السلام لکه څوک تکلیف ور کوي وینا زوالارم څوک دې ته غوږی و یا نا انه او خپل من نه کیږي دیمان راړو نه ایمان نه راړي ایمان راړي نه په جبر تکلیف راځي نبی پری دي نه نو دا ابو طالب پاک کې نازل شو ابو طالب پاک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو تر ایمان را الله ګره چې نه راړي کې دي خلک ما ته تکلیف راځي نو تا زما امداد کړي نو پرکار دا جمان لاڑا کلیماو آیا نا اروی ودعتنی وزام تاں نہ کناسی فلقد صدقت و كنت ثم دعوت را کڑے دے اسلام او استاد زام دا ری چتو زما خیر او محمد یقینا رشتی ها دیویلی ری و کنتا سمامینا تو رشتین اومی او تا ماندگر اومی بلکل رشتی ها خبر دار دا و عرز دینا قد علم تو بیانناو من خیر عذیان بریت دینا تا ما دا پیش کرو چه زخب و ایغم چستا دا دین پتول دینونو که بہتر دین دید زخقو یغم وعرفت وارث وعرف د دینان لولل مز... زامت او هزار مصبتین لوجدنی سامان بازار کا مینا خیار د ملا مچار خلق بره تبدری دی وای خلق بو یو ورکن د پلان کی دل پره خور خت یغم رشتیا وای لیکن ییګم د ملامت نه خلک به وګوره د پلان کې دین پریږده نو دا خبره دا ولا نو خبویګم ترشتنیستا دین درشتنی دي تری فاز ابلی امریکا مالګا غزا زتان وافشر بذکا وقرم ان کا عیونا ذات اختلکار کو بیان کو والله لن يصل اليكا بجماعه قسم تو خدای دې تا ته نشه رسېده هیڅ نشې ویلې حتا وصله فالترابه دفینا ترسو فوج زنا دا کاپره خوره ته تلیناله نو دې تا دا غن شکولې تا خپل مسله کو بيان کو رسول الله صلى الله عليه وسلم تجا غضب نشو ګولې چا ابو طالب ترو لکه ایمان ایمان نه راغلا حدیث کې راځي د کم سزا ملایويږي نو څه مطلب پیغمبر سفارش وکړو نه کار پیغمبر مشرک له سپار نه کوي اګه قاعده دا کفرین دونه کفرین یو کفر د بل کفر نه لاینده یو کافر دی جگړه هم کوي بل کافر دی جگړه نه بل کافر دې د مؤمن امداد کوي نج کوم کافر جګړه کوي الله سزا سقور کوي کوم کافر چې مؤمن سره جګړه نه کوي لکم دي اسی کوم کافر مؤمن سره امدادوم پیداغه سزا کم دي د نوی اسلام دی ترته سزا کم ملایوي خو څومره کم وي حدیث کې راځي پایزار دور به پخپوکړي اجداد دماغ بوله او خټ کوي دا شي داغه کم سزاره چه پیزا درور بی پخبو کری مازغبو ولو او خود گیده چی داغه کم سزار و هم یناولانو و یناولانو دوی نالاک کئی مگر آفر نمسونا نب دوی نبویگی که تا دی دلوی کلا شدی اوزرو نشی پورو یا دی اوزرو نشی دی محاوی نوی که دورو نبو آیدی های کمونگو آفز کردشو من با تکزیب نکودا تو نداخبل رابو او شبا مونگ مومنانو نا بلکه سرگن شدوی تا اغا شدوی پتاونکی پخواه اغا سر چکرونکو دنیای که اغا بسرگن شی چیو بلنی کم پتولا ولو ردولا کله واپس کریژن دوی وګوا واپس کریژن دوی ورا ګرځي هغه شیدا جوړي منشي ودارینا یقینا دوی دې درو جان اوه چې ان یا الله یا تو دنیا نددا مگر ژوند زمونږ دنیا او نو موږ چې موږ پورت کړو کتاله دې له کله جوړيږي نو سیبو پاک پرابه نو بوائے الله یعن رضا په نو بوادی بے شک پر باندې ساوګان دی نو بوئے الله او زکایا زاب پس जबाब دی وای کافرانو یقینا توانی جو اخرت چې ترزیب بیرودو به جای د الله تر هغه چرته چې پیغمبر محمد نه زابا نو بوادی یا اسراتنا خاصوس علاما فردنا من کومه کړو پای کې تمی ځاتې دوی باوچت کی اخفل بارونا پا اخفل شاگانو باندی دیر بدد دی آج دیو جاتایو نیشت دے جن دنیا مگر ٹوکو تماشا ومل حیات الدنیا اللہ لائب و لحوانو ندے کار دو دنیا او عمل د دنیا مگر ٹوکو تماشا چا مل سالح نی نکو کتاماشا الدنیا اللہ لائب و نه آل ده جند دو دنیا مگر آل ده لاعبو دنیا پر انخطی دی او کور ده آخی را تو بہتر ده آخل قلره چهری ده اللہ نا آتازو عقل نلره تسلی پیغمبر تا دری چستا تقذیب کردو دری چستا نا اللہ وی زمان دایتونو تقذیب پروا کئی یقینا من چ دې غمجن کوي ته لرا شي جوای دی سوي زيو خبر نه را فائن عمله قلذبونك یقینا دینو درو جن کوي ته لیکن ظالمان داتون د انکار کوي د الله تون انکار کوي یقینا تکذیب شوه د پیغمبران او تا نه مخکی هغه څه به چې تکذیب شوه تغلیو راولې شوې دی دا تر هغه ج라 هغه دوی ته زموږ مدد ته دا کیدره بلې زده د حکم الله علیه الرسول راغلی یقینا داغله خبر دې شو من نابایل مرسلین و ان کاه قبر الکه رازوم کوي ګران مغړاول د دې د قران کته یو ځبه بیان کوم دی ویناوري دی ویلې عراض کوي وین کانا کبړل کې رازوم کوي ګوي ګران پتا باندې مغړاول د دې دا مخه یا لې دی ویلې زګي یا عراض علی استماع کا نو فلیستاتا نو کته باد غنی حضور سمول کيه نو تان لري نو تلا بوکایو سولابوز مگه کيه نو زا زا او رسول نہ اس نہ خرارا نشیراډي او سلمن فزما او مساعدن فزما یا یو پورای په بار او پورایولو په بار شي جا راتل لوګه د ویتا پناغه زره قخوا پیدا الله د زور دې مانو نو الله د الله هدایت خوخ خو خو خو دے خو جبري نه خوخا خو. قخوا پیدا خو خو خو الله د زور دې مانو جم کړو د لرا پیدا ته مکه انما استجیب للذین يسمعون یقینا قبلای حکم الله کسانو چه پوئی گی، یا سمعون؟ چه آوری، یعنی پوئی گی، یا آوری دپار طلب ده حاق، ده حاق، حق ده طلب ده پار قوک نمانی حکم ده اللہ، والموتا یبعثم اللہ، او کفار پور تبکی دلال اللہ، دیبا دی اللہ طرف تبا دیوا پس کریشی، والكفار امره फोर्थ बाकी दुला अल्लाह बेज अल्लाह तरफ दबजे फोर्थ करेसी जिग वापस करेसी यामरो फोर्थ बाकी दुला अल्लाह वकाल लवला नज़लाया अलैया तुम रब्बी सवाल वजे वजे राव ने लगेलेशो बदबान नी माशि सदर अब नमाज जो وایا کیننن الله کا ذل پدې چراولې نه غا لکه نړی د دوی نن ابويږي و ما من دابۃ فی الارض انشئنا لذند سرپوزمکه کی جالوزی پخپل وذرو الا امم امثال قوم مگر دی استاذ وبشان اجناس دی استاذ وبشان مونگ نده پریخو ده پو کتاب کی ایسو مطلب سو ما فررت نافل کتابی منشائیو مونگ نده پریخو ده یو مخلوق مگر مونگا واجب کده اغلال نیٹا نیٹا بھی مقرر کده یا مونگ نده پریخو ده پو کتاب کیسو مګر موږ وزهات کړه دا موږ وزهات کړه بیا دې رب ته رب ته خپل طرف ته به جمع شي رب ته به جمع کړئ شي اواګزان چې دغې به کړو ژوندون دا ټول کانلې ګونګیان دې بډيارو کېلې چا لرې چکو خوځه او چا لرې چکو خوځه نو بگرزی اغلا را پلارنی دار او آیا کوم رد شرف الدعا او آیا ما پوہ کوم رویت العین پستر گولی دلو یا پو مانا اخبرنی ما پوہ کئی ما خبر کئی او آیا خبر را کئی ما تا کراشتا اوستا عذاب الله یا راشی تاستا قیاماتو اغیر اللہ تدوننو بید اللہ نا بل سکبرہ مدد کوئیو کہ یہ رختین بلی یا تدوننو بلکہ خاص اللہ تاثرہ بلیو پس بیرتا کہ یا ما تدونی لئیو تا تاثرہ بلیو ریتا کو خوخی دا اللہ او پریدی آجتا شرک کوئی اس ام نعم ون یقین مګلګل وروډه تا ته سلام کې انبياله مسالم پس مونږونی واه له رب ته څنګه په مصیبتونو لاله متزرعون خامخاج دي ازیو کې الله فلولا اجام با صنع تزرع فلولا تزرع اجام با صنع ولدي ازیو نکړو کله چې راځي تا زمین تنگسی ها پکار داو چایزی که لیکن صف شو دونو دو او خستا کرا دولار شیطان آجو دوی که کی پس کل آجو دوی پریو خودو آجو دوی تان رسیت شو پایی سارا مون بیر تکر پودی باندی دروازی دوی رو دو دونو تراغی چودی مست شو پاگی چی دولار ورکر شو نمون اونیو دولار ناسابا فایزا مبلصول ناګا دیو نام نا دي ګونګی دارچانه پس پریګریشې یړی ظالمانو به تر صف دنیا ده پاد الله چرابد مخلوقات الله عزت الزیاره اولم نو پر عاجزای کې سمنه شو نو مالداریکم نو شو نو وی خو با سم وله تباہ کامه تکلیفات رازی پا انبیاء علی مسلم باد دی اشد البلا الانبیاء سخت تکلیفن اخوه پا انبیاء علی مسلم براغ دی آن بلاها که بود با انبیاء حیث کس نده در کربلا انبیاءو بانیش کم تکالیف را گلی نو پا کربلا کسو دا انبیاءو پا نسبتو نو حال تانبیاءو بانیش تکالیف رازی نو زکا چل ته ګناه نه وی 얼ته مرتبي الله پاک وجه ته داغي داړيږي تکالیف راضي په مؤمن باندې هنه ته په ورځې چې دنه سو ګناه د الله پاک دنه ګناه صفا کیږي که سر خو ګرایي نو دغه ګناه لريشي فائدہ یې راکې اول پناکار سړي باندې الله عذاب راوړي تکلیف دی مثال نبی اسلام فرمایدا څرې خر او تا نو خر پدی نمکو که چیزوالی تا دلوم او چی پری خوی ناغلتی وای نو دا وی ناغلت سوچ شروع کی دا پکم گناه زکریگم دی توبه دا اللہ نو باسی چکل اللہ سیعت ورکی دی بیا غلطی نکوی او منافقو دی چی پری پرانی دی لا پلوتو سر شی نو پدی سوچ نیسته زنا یو ولي کړم زي جوړ ولي کړم زنسمن ولي کړم زو د دولتمن ولي کړم پس برګړو یاری د زالمانو به تر صفاتونه د پادال چرابه د مخلوقات او ما پوګی کونیو واوس الله استاذو غغونه وردان او استاذو د سرغلی ده او امر یو له ګی استاذ بوزونو مَنْ اِلَاؤُنْ غَيْرُ اللَّهَ صُوب دے زموار بِدَ اللَّهَ نَا چْرَاتَلُ الْقِتَا اُسْتَ پَدِ اُگُوْرَا سَنْغْمُنْغَرُوَا اَتُنَا بِعَدُوْيَا اُوْرِ اوَا اَمَا پُوَا کَي کَرَاشِتَا اُسْتَا حَزَا